من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو أي الكلام صفتنا أي معنى قائم بالذات منافية للسكوت الذي هو ترك التكلم مع القدرة عليه والآفة التي هي عدم مطاوعة الألات إما بحسب الفترة كما في الخرسة او بحسب زعفها وعدم بلوغها حد القوة كما في التفولية رز دې ماتم رحمت الله عليه ليل دې ماتم نا اغا زکرکوي وځاحت لپاره دي كلام دې ماتينه مخکې ماتن رحمت الله عليه دا ویلو چې دې الله رب العزت دې پارا كلام صفته ازلي را غليده نن دې اگر صفته دې کوي نو دې ياي چې کلام دی الله تعالی دې سیو صفت دا چېغا د سکوت سره مناف ده سکوت د سنا عبارت دا نو د یاې چې سکوت ویل کېږې دی لره چې تر کې توم سره له قدرت نه په دیته کلون بندې وي او دارنګا کلام دی باری تعالی سی سفت دی الله دا دا د افو سره مناف ده اوفت د سنابارارت دا د یاې چې عاف عبارت ده. لَنا استعمال او نه لنموافقه او لنبرابر والد اغاالاتنا چې کوم الا د نطق او د کلام د پاره دی په یوه کې موافقه نه وی راغله اوس د موافقه او لنرازي وی یا د جنند رازي چې د اصلی فطرت دی و جنه په دې کې خرابای موجود وی چې د پیدایش راغلی دا د اغه ټیم نه په دې کې خرابای وی لکه په صورت دی اغه غونګوالي کې او یاد یا د سیویتی اغا دی ضعف او د کمزوري دی وجنه پدې الاتو کې موافقت نه وی د خبرو کولو دي 파ره لکه په شرط د تفولیت کې لکه یو ماشوم د دغه اعصاب او ریشې کمزوري وي نو د ضعف د اعصاب او دی وجنه د ژوطه اعصاب او د اغا ری شو دی وجنه پد کې موافقت د دې الاتو د دی نه وی چې هغه سره د کلام وکړي نو نوقلام دې باې تاالله دا هغهه صفت ده دا. چې داله سکوت سره حمه نافې ده چې سره دی قدرت دی کلام نه په کلام بندې د کلام نهشي کووللی او دارنګه دا له فااتتو سره حمه ناف ده مادله افنا چېغا مطابقته مو فقط د د علاتو نووي نو د علاتو مو فقط نو د د دواړو نه خالی ده نو دا بارارت دا له صفت د باې تاال نه بیا د دې کلام په ذریای باندې الله رب العزت هغه امرم دا او دا رنګ نه دا او دا خبر ورکون کې ام دا رحمت الله علی شارح رحمت الله علی شرح هولې کلا غرض دی شارحه لته لیک د دې شرح نه هغه مختصره درې غرض دي اول غرض دی شارح دی دی آغا غرز دی. غرز دی رحمت الله علی هغه ذکر کوي وزاحت لپاره د کلام د ماتنه دویم غرض د شارریخ نهقل د سواله لغې نه جواببه دریم بیا نهقل د سوال لغې نه جواببه اول د زیکر کوي وزهد دی کلام ماتن نو دی, دی یا چې دا کلام چې صف د باری تاالله دا منافله سکوت سره ده دا. دا سکوت د سنا باارت دانو د غه د دی پااره وظاهت وکړه چې سکوت دلته عبارت دا له ترک د تقلوم نه معل قدرتېلی او دویم ویللی چې دا مونااف داله افت سره فض د سنا عبارت دا نو د دی وظاحتم کې چې دا عبارت داله عدمې موافقت فقط دی اللاتونه یا په یادې بعد د اصل خلقت سره لکه په سرت دی ګونګالی کې او یا په یادېبار د زوااب سره لکه په هنې تفولیت کې او بلې وظحت دی دی کلام دماتین وکو چې اللهرهبلله زهته آمامره ده او نهاح او مخبر مخبرده په د کلام سره نوه دا ده دغه صفته واحده د پدې کې تکثور هغه په نسبت سره د غو امور تراغلې ده د صفته دا. د پدې سره نو د دې نو د صفته واحده راغلې ده تکثور او ډیروالې پدې کې هغه په نسبت سره د ډیر امور تراغلې ده ظاهرا ډیر معلومیږي لکه امر یو کلام معلومیږي نه بل کلام معلومیږي او خبر د بل کلام معلومیږي خو حالانکه دا ټول راجی دی یو شیل را صفت یو دا خود دی ډیرو و امور و دیو جنا پا دکه تک سر پیدا سوائی دا. در یم ماو چې هغه اغا نقل دی سوال و لی غینا جواب ده سوال دا رازی چی صاحب و ماتن رحمتو لالی چی دا وزاحت دیکر کرده دا سعی نرا. ولی وی دیو جنا چې مخکې مگو تاسی د دی کلام وزاحت کرده و چی کلام دو قسمه ده یو کلامی لفزی ادا یو کلامی نفسی ادا ده اللہ رب العزر دی پارا سی صفت ازلی و صفت قدیم را غلی دا آغا کلامی نفسی ادا کلامی لفزی ندا زکا کلامی لفزی خو مگو تاسیوی لیو تدا حادث دا کدامک دی باری د پارا صفت کونو لازم بسی قیام دی حوادی صول باری تالا سر تعال الله عن ذالک اولوان کبیر نو دیو جناتی کلامی نفسی صفت سو او سره د قدرت ناپته کلون چې سړی کلام نهې کوی چې د ته سکوت ویللی کېږي یا دغ اعصاب کمزوری وي سړی کلام نې کولیفت چې رادي سکوت چې را دي دا په کلامې لفزی کدهته وویللی چې کلام د باې تعالمو ناف دا د سکو لافت سره نو دا خو لک خوواسو د کلامې ل نه ده او مخکې مګلیوو چې صفت د باې دپاره کلامې نفسې ده ظاهرن په د کلامو کې تناف معلومی ږي د مخکې کلام نه سابت ته صفت دی, دی کلام دا. صفت دبارې د پاه کوم ده کلامې ننفس یا او ل نه معلومیږې چېنا صفت لپاره د باې تعلهغ کلامې ل ده حالام کې کلامې لزی یا دا خو صفت نه ده نود راغېله دی نه جواب وکم چې نهاساح بعد دا کلام دی سره مناف نه ده ولیوي د ووج نه چې مخکې مګويلي وو چې صفت دی الله د پااره کلام نفسسی ده دل تن وګیا صفت چې صفات دی باریدې 파را کلام نفسی ده خو لیکنه سکوت او آفت اغا نه کسنګ اغا په کلام لفظی کې راځي نو سکوت او آفت دا په کلام نفسی کې هم راځي یا به الفاظ دیگر د ستا بیروکي چې دا اغا آفت او سکوت دوه قسمه ده یو آفت او سکوت یې ظاهره او یو آفت او سکوت باطینی ده آفت او سکوت ظاهری دا له خواص د کلام لفظی نه ده او آفت او شکوته باطینی دا له خواص د کلام نفسی نه ده نو معلومه شوه خبره نو چې دلته مراد د آفت او د شکوت نه هغه آفت او شکوته ظاهر نه دي حتی چې دا صفت دی باري دی په اړه کلام لفظی ثابت سي بلکه مراد له د آفت او له شکوت نه هغه آفت او شکوته باطینی دي او دا په کلام نفسی کې راځي نو مخکې کلام کې مندااولي چې کلامې نفسدي الله سیف ده ل لدينم دا سابت ته چې کلامې ننفس د الله صف ده نوته سنااخ مد راغلی معل د دواو کلام نو یو دا په دی سوال پوه شوئ دریم غرض نقل دی بلې یاد او بیا ل غ نه جواب ده نوسوال دا راې معوتریض چې صاح به مر یو قسم دی خبر کلام ده نه بل قسم دی کلام ده خبر ده بلکې سم دی کلام ده نو چې کله اقسام متعدده راغلل نو دی اقسام متعدده او تاکول او تصور دی وجود بغیر له دی کلام نه نصیکې دلی او معلومه سوالات د یو کلام نه دا بلکې ډیر دی نو څنګه چې د صفته واحده نه بلغه یو صفت سره دی متکلم ده او دی امر ده او نه ده او مخبر ده سوال پوښیږي سوالدار هغه معتری زیای چې صاحب د اخو بده کی خبره ده چې امر یو قسم دی کلام ده نه بلکې قسم دی کلام ده او خبر بلکې قسم دی کلام ده نو د دې تصور بغیر د دې اقسام و بغیر د کلام نه کېدلی نسی خو معلومه ده سوال چې دغه کلام د ری قسمه یو کلام هغه امر څه بل کلام نه سو او بل خبر وګرځي ده نو بنا انا على ذالک دا اوس صفته واحده سول که امور متعدده متکثره سول دا خو صفته واحده نه سول بلک صفاتو گردیدله زکه دا امر دا یو صفت سه او خبر بل نه او بل قسم کلام سه او نه دا بل قسم کلام سه مت څنگه یچ د صفته وه ددا او الله د دې پر ازری سره متکلم ده امر د نه هدا مخبر ده نو سوال کوی شو د راغې له دې نه جواب وک حاصل د جواب ده دا تصاحبه کلام د الله را بلعیزت یو صفت ده. دهی دی دی کلام په زریعه بنده متکلم ده. و ده انواع سی متعدده و حاصل سو. آغا دی تعالوک دی دی کلام دی وجنا. لأمور متعدده متکسره و سره. غایت ما پی الباب ده لازم سوله. یو په خارج کې امور متکسره. او یو دی دی سره تعالوک متعدده و متکسره آغای. دی تعالو دی آغا امر خارجی دی وجنا. او د تعداد د تعلق دی و جنا په دی صفت کې هغه تعداد نسابتيږي لکه مخکې د دې مګه وضاحت کړیو علم دی باري متعلق د معلوماتو سره معلومات دی علم دی باري لګ دیو کډیر قدرت دی باري تعالی متعلق د مقدورات سره دغه مقدورات په خارج کې متکثر او متعدد دی یو ډیر دي نو چې کله پیدا کې تعداد راغلی دا نو د هغه مقدوراتو د امور خارجي او د تعداد دی وجنه غایه تماتل باب دا لازم یې دله چې تعلق له دې سره ډیر رات نو تکثور دی تعلق او تکثور دی د امور خارجو دا نه لازموي چې دی صفت کې د تعدد وی دغه شاندل تم راغله دا مګایو چې کلام دی الله رب العزت یو صفت ده د دې تعلق دی له مختلفو انواو سره راغلي وی له امر سره د ځان ته راغلي وی او له خبر سره د ځان ته راغلي وی له نه سره د ځان ته وی دغه امور دی تعدد دی وجنه تعلو کې تعداد راغی خو د څه تعداد د تعلق دی و جنہ تعداد د صفته نه لازمي صفت صفته بیا مې ودا هغه مخکې د ماتن خبره صحیح سهوله صدا صفته واحده ده د دې په ذریعه الله رب العزت متکلم ده او دغه تکلم دی الله تعالی امر ته شامل ده نه ته شامل ده او خبر ته ده لهدا اشکار او اعتراض وريده وهو دغا كلام صفتنا أي معن قائم بالذات دغا دا معنا داتي قائمة دالذاتي الله تعالى سرى منافدة لسقوط سرى اللذي في آغا سقوط وليكي قديل راه هو ترك التكلمي سياغا بريخوال تكلم دي مع قدرتي عليه سرى دي قدرتنا بدي تكلم بنده او دا منافدة لآفات سرى اللتي هي عدم متاوعات الألات ذہای بر دال ادم موافقت د الاتنا یا اعتبار د اصل خلقته او د فطرت سره لکه په شرط د غونګوالی کې او به حسب زوپها یا په اعتبار د کم زورواله د دې سره و ادم او پنر رسید کې د دې سره اندازه د قوت لرا کما په تفصویاته لکه فغحند مشم توک کې فانقیلا کڅوکو یی په یا تیراس کې هزه انما یصدقو ودغه افته او شکوت د دېسید کرزي په کلام لفظي بندي دونل کلام نفسی نه په کلام نفسی بندي نو لدین معلوم شو چې صفت دی باری د چې دا صفت دی باری منافد لدې امور سره هغه صفت دی باری د لپاره کلام لفظي د دونل نفسی او حالان کې مرکه مګا دا ثابت کړی و په دلیل چې صفت دی باری د لپاره کلام نفسی نه لفظي نو ازیس سکوت او الخير سو زکا سو چوپاله او گنگواله انما ينافي التلفظ اغه منافده له كلام لفظي سرا له تلفظ کولو سرا قلنا مغایو المرادو چه مقصود د مغا سکوت ولا افتنا باتن دي به ان لا يدبر في نفسه چه سړاي اغه سوچنس کوي په نفس کې د تکلم او يا قدرت نه مي پدي بندي فكما نحصل دلک څنګه چې کلام لفظي او نفسي دانو دارنګزيد دي چه اغه امور منافدي له سره چه سکوت خیرزدانو اغه یو باطینی ده دا دال صفات دا. او له خواص د کلامه نفسینه ده او یو اغه ظاهیری ده چې اغه له صفات او له خواص د کلامه لفظینه ده نو د مګه باطینی مراد دي افته او سکوته نه ظاهرین والله تعالی متکلمنا الله تعالی متکلم دا بها په سبب د صفات سره امرونه او مخبر د یان مان ده ده انه صفت واحده تنا سدا یو صفته دا ده تکسرو بالنسبه ال الامر اصل دا څرګر کی معنی سره وضاحت کې لکه مخکې مغرض درته ویلې ولیکن اصل مقصود په دې سره هغه رد په اشایره وبنده ځکه بعضی اشایره دا ویل دي صفته کلام د الله یو صفته نه ده بلکې دا هغه ډیر صفته نه یعنی ما نه دا انه واحدة دا نه اوسیفتون واحد دتونه چې دا یوسیفت راغلی دا په دی کې تکش په نسبت سره دي عاموری متعدده ده عموری متکه سره متعده اوته دا چې عمله نه یا او خبر دا په اختلاې ته لوقاتو سره لکهاععلمه قدرته سایر صفاات یا لکه عام صفات باری تعالفه نهقلله ف نهقل من هو واحد دتون قیممتتون قدیم ده تکه سرول حد ډیرری ی حو سر راغلی دا اغا پهتح لوقاتو او پهنسبتتونو ک راغلی دا لی لما انا ذالکا لده یوجنا ته دغه یو اړېد صفته دا ډېر مناسب د کمال توحید په اړه تعالی سره ولانه لا دلیل علا تکسری کل منها او دي دي دي دي بيعت بيعت دا دا دا بل دا دلیل نه موجود په تکسر د هر یو بندې په اعتبار ذاته فان قیل کتو یای په اعتبار اسان د لاره د کلام علی عقل وجوده تصورم د وجود د نس کی د لای بتند د اس مناف یکون متکثر په نفسه د ذات په اعتبار په کې تکسر غل داخل ممنوعونه د خبره باطل ده انما يسير احد تلك الاقسام بل كيردي يودي دغه اقسام اند تعلقات اوغ تعلقات او كه وذلك فيما يزال او دغه تعلق اوغه حادثا فحادث زمان او پرشت زمانه کي راضي فلا يزال کي و في الازل او هرتيغه قديمه زمانه ده فلا انقسام اصل ال تخلصر انقسام موجود نه ده و ذهب